Великі, сині, мов у батька Я вже не сплю Одягайся тепліше Сьогодні на дворі якась шура-бура Поцілувала Анета сина у шорстку щоку і вийшла Дмитрик не любив, коли вона спостерігала за його ранковим пробудженням і туалетом До речі, у нас є пилосос І він, щоб ти знав, працює Та невже? Зрозумів материн Натяг Дмитро. За домашнім статутом Антуанетті заборонялося тягати кімнатними пилосос. Це вважалось чоловічою справою. Кожен із членів сім'ї мав власний фронт робіт щодо прибирання. І Маркіян стежив за тим, щоб Антуанетта не виконувала крадькома чужої роботи. «Мама і так працює зранку до ночі, Дмитре. Готує, миє, прибирає». «Мусимо допомагати, бо інакше вона прокидатиметься і засемнатиме з ганчіркою в руках». Останнім часом Антуанетті допомагала Галина, яка приходила двічі на тиждень і значно зменшувала кількість пилу у квартирі. Та роботи все одно не бракувало. Не бракувало чомусь і клопотів. Захворів батько, серце. В його віці кожна недуга перебігає важко – а серцева тим паче. Мати панікувала, телефонувала Антуанетті щодня тричі, ніби дочка могла змінити головну причину важкого стану батька. Зменшити вагу руків, що навалились на плечі старого професора і гнули їх додолу, гнули низько, аж до землі, аж до землі, до землі. Наскільки близько схилився батько до останнього притулку в землі, Анета зрозуміла вже першого дня хвороби, того важкого дня, власне, цієї важкої ночі, коли мати підняла їх з Маркіяном по тривозі. Відколи Маркіян почав допомагати батькам, відколи у матері знову з'явилася жінка, що приходила прибирати, купувати продукти, готувати – Життя професора і пані професорової змінилось. До них наче знову повернулась молодість. Ті добрі часи, коли все було. Понад те, тепер усього було значно більше. І добування всього не потребували у телефонних дзвінків на базу, до знайомих, до знайомих знайомих. Тільки скажи, що тобі потрібно. Привезуть, принесуть, за морі дістануть і саме таке, яке потрібно, і того розміру, і того кольору, і того фасону. Батьки тепер мали змогу поновити гардероб і частенько дефілювали під містом, улюбленими вулицями, милуючись відремонтованими, відреставрованими, пофарбованими у приємні кольори старовинними будинками валової, сагайдачного. Сиділи у затінку на лавочках бульвару Шевченка – і згадували Агаву, що росла на центральній клумбі Бульвару, розкинувши товсте і зелене листя в часи їхнього першого знайомства з Тернополем. Іноді до них підсідали знайомі, такі ж літні люди, пенсіонери. Серед них було кілька старих корінних тернополян, які добре знали історію рідного міста і брались розповідати про колишні назви вулиць. Ця вулиця, пройшов пана професора, колись називалася Панською, потім вулицею Міцкевича. Провадив один із знавців, їхній сусід по під'їзду. Колись вона називалася вулицею Сталіна. Копили в губу Едуард Гаврилович, який ще застав цю назву. Стримано прийняв її перейменування на бульвар Карла Маркса і вже зовсім не зрозумів, Чому на початку 90-х бульвар отримав ім'я Шевченка? Що поганого зробив їм Карл Маркс? обурювався професор. А що доброго, прошу пана професора? Хитро підсміювався сусід, сперши обидві долоні на товсту майстерно вирізблену палицею, і провадив далі. Вулиця починалась отам, від невеличкого майдану Святої Теклі що був на розі Камінної та Юліана Опільського. «Де це? Камінна – це там, де музична школа?» – уточнила Марія Дмитрівна. «Саме там, прошу пані професорової, галантно вколонився терплячий сусід». «А вулиця Опільського де?» – замислився Едуард Гаврилович, наче й не прожив у місті майже сорок літ. «Едику – це колишня Московська», Продемонструвала ерудицію Марія Дмитрівна. «Отам, де чергова аптека?» «Саме так, прошу пана професора. Отам, у маленькому сквері, стояла на високій колоні фігура святої Тетлі».